І, як завжди, слідів пограбування немає. Сьогодні вже пізно, отже я буду у вас завтра. Підготуйте мені, будь ласка, фотографії небіжчиків та особові справи всіх ваших працівників. Дана тремтячою рукою поклала слухавку і одразу набрала номер Марини. Але почула хриплуватий Маринин голос з автовідповідача. До ранку лишалося трохи більше десяти годин. Чоловіка ще не було вдома, Сьогодні він мав чергову презентацію. Дана випила снодійне і залізла під ковдру. Розмова друга Вона знала, що застане її зашиттям. Вона звикла до її пташиної пози у глибині великого крісла. Серце стискалося від ніжності, коли вона спостерігала за швидким рухом її пальців. Разом із важким оксамитом вона ніби прошивала її серце і міцно, назавжди, Пришивала до свого. Розмова її також була пташиною. Голос заспокоював, магнетизував. Іноді втомившися від постійної біганини, вона просто клала голову їй на коліна і уявляла себе гердою, що потрапила в чарівний садок, де завжди весна. Одним порухом вузької теплої долоні вона могла зняти головний біль, а те, що вона казала під час такої терапії, заколисувало давало надію, підносило до чогось світлого і усе змішувало у голові. Вино і оксамид, голки і запашні яблука, поезію і брутальність, мед і гірчицю. Вона не могла бути тут більше, ніж годину на тиждень, але ця година реабілітувала виснажений організм, наповнювала свіжою кров'ю. «Ти втомилася, маленька!» – чула вона лагідне нашіптування. Легкі пальці ледь торкалися її налакованої зачіски. «Відпочинь! Говори до мене!» І вона починала говорити. «Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти, вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, сотворителю мій, але пройми члени мої, всі суглоби, нутрої серця!» «Спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, суглоби разом з кістьми зміцни, п'ять почуттів моїх просвіти, усю мене наповни страхом твоїм». Потім вони ридали, обнявшись, і вона цілувала сухеньку руку. Потім, поправивши зачіску і начепивши на обличчя святенницьку маску, вона стрім мчала на зустріч новому дню, повторюючи на ходу – Хай же буде мені причастя це на радість, здоров'я і втіху, а на страшному і другому пришесті твоєму сподоби мене грішно стати праворуч слави твоєї. Хуане Карлосе, ти все одно будеш моїм. Телевізійні страждання у ранішньому повторі якоїсь безсмертної донни жужуаліни ще лунали в голові Романа Олексійовича, коли він переступив поріг ескорт-сервісу. Але сьогодні він вперше не позаздрив дружині, що залишалося вдома під теплою ковдрою в компанії улюблених серіальних героїв. Ось уже кілька годин містер Марпл відчував нестерпну сверблячку в долонях. Він навіть часом потирав одну руку об другу і задоволено прокашлювався, ніби готуючись до відповідальної промови. Нарешті в його сіті потрапило дещо цікавеньке перше вбивство його не надихнуло. Відверто кажучи, він спочатку погодився із дамочкою, яка керує цим трохи смердючим бізнесом. Вбивство було рядовим, випадковим. Але другий труп серед працівників однієї фірми – це вже дещо. Поговоривши з Даною В'ячеславівною та її вірною помічницею Мариною, переглянувши усі документи, що вони надали, Роман Олексійович, присівши у кутку на дивані, Записав у нотатнику Перше Другий труп Костянтин Мисик Попрощався з клієнткою Близько третьої години ранку Є свідки Друге Офіціантка в барі казино згадала, що Небільщик замовив склянку коньяку Мартель та мав коротку Телефонну розмову, після якої швидко Зібрався та вийшов на подвір'я Сів до службової машини Третє Водій потвердив, що підвіз Небіщика до скверу о четвертій годині ранку, більше нічого не знає. І як тоді на кухні, містер Марпо дописав наступний.